Андруха, який копав яму для Мировича, не гробар він, а різноробочий у бригаді. Виконує, що скажуть, і їде, куди пошлють. Уже чекає капшука біля конторки. Сидить на вишурганій лавчині, лице його пом'яте і апатичне. На кожній вилиці по дві глибокі складки. І тому рот Андрухи наче взяти у лапки, як і усе, що він говорить одначе у городищах до нього звикли, і не помічають цього. Сперся спиною на стару сосну, що росте при уході у приміщення контори, дивиться на фанерний щит бригадні новини, на якому висить оголошення, написане від руки, на зворотній сторінці кіноафіші. Весь період сівби оголошується місячником суцільної тверезості, за порушення – штраф 200 карбованців. Рада старішин бригади. Андруха читає, наче хоче знайти граматичну помилку, але не може, бо незрабні літери скачуть у нього перед очима. Учора помогли із Мироном одній бабі розкидати гній по городу. Розщедрилася так, що Мирон і на роботу не вийшов. Підкотив капшук, наугадь вийняв з коляски два червоні рулони. Поможи, поки вітру нема, бо руки бачу, тремтять не втримаєш. Над входом у контору вони натягнули червоне полотнище. Що ти дао продовольчій програмі? Прибили великими цвяхами. Поки бригадир шукав підходяще місце. Для ще одного гасла Андруха перепочив і вихилив у конторі кварту теплої застояної води з емальованого бачка. Йдучи до виходу, відчув, як вода перехлюпується в животі. «Бригадчани! Учасно впораємося з сівбою!» Вони натягнули між сосною та електричним стовпом, стаючи на сидіння бригадного мотоцикла. Прикрутили дротом, вітер не зірве. От тепер відчувається, що наближається свято, що в городищах уже готуються до нього. Бригадир одійшов на протилежний бік вулиці, помилувався своєю роботою, повертається до мотоцикла, зручно всідається на нього і, не запускаючи мотора, не дасть, зараза, поговорити так, тріскотить лівий глушник, гукає Андрусі. Є діло на півсотні. Уже 73 курки поцупили із птахарні лисиці. Сімдесят три! А сьогодні у досвіта цифра доскочила до сімдесяти Бухгалтер уже не приймає актів про падіж. А я тут? Причому не був на курятник уже днів з п'ять, ще й минулого тижня комбікорм завозив. Не сіпайся, не про тебе кури сокочуть. Сьогодні яке? 24 квітня. Бери ружо і 1 травня, щоб і лисячого хвоста не зосталося у регіоні бригадних земель. Жени їх на центральну садибу, на три ліси, і палина здогін щоб аж вовна лисяча летіла, щоб півні за ними, як вовки, гналися. Починай сьогодні, Андрухо, час іде, не гайся. Ревнув мотор мотоцикла, і бригадир покотив по піщаній дорозі, а далі по корінню, на якому його трясло, наче малярійного. Однією рукою він притримував рулони в колясці, а тому мотоциклом кидало ще дужче. Андруха повертається до бригадних новин, ніж порить по кишенях піджака, дістає огризок олівця і біля суми штрафу за порушення сухого закону 200 карбованців домальовує попереду один. Відступається на кілька кроків і так задоволено читає штраф 1200 карбованців. Та я ще сьогодні Лисячу гору накладу за п'ять червінців. А на шкурах, який навар буде? Зараз таку канонаду влаштую, що й собаки з села вивтікають. От десь би тільки похмелитися, щоб палець на гачку не У мировичів є, але стара не дасть. А глухар Хведю без її дозволу не ризикне. Бригадир вішує на фронтоні птахарні ще одне гасло. Йому допомагає стара пташниця у сірому халаті, приказуючи, «Тамочки у покинутій хаті вони кубло звели на горищі. Якось іду з курятника, а вони очима світять з кожної дірки у сніпках. А тут іще цвинтар збоку. Страшно стало». Лисячі очі михтять, дорогу мені присвічують. «Іди, йди, йди, бабо, не заважай нам розпочинати лови. Оце і ждемо, поки протупаєш додому. Там на горищі Либонь ціла база курячого пір'я Іване. Ти б навідався туди. Знаєш, скільки подушок з'явиться в городищах? А пирин? До свят наведемо порядок, тітко. Буде і пір'я, і пух, і хутро. Пташницям лисячі коміри до пайт видамо, як уніформа буде. Правда, треба і бухгалтерів є один виділити, щоб списав ще з півтора десятка курей на падіж, бо з мене вирахують. Бригадир спускається по драбині на землю, кидає у коляску молоток і цвяхи. Нормально, не перекосив. І читається добре «Перебудова» Справа всіх і кожного? Ні, таки нормально. І приміщення птахарні причепурилося. Ти ж мені про стару не забудь, бригадири, як будеш коміри лисячі ділити. Я обідуся. а вітці в місті якраз. Не забудь, бо я тебе знаю. Марія садить цибулю сіянку на своєму городі. Садить по городищинському. Як ще мама її навчила, ходить на колінах по широкій, кинутій на вже посіяний рядок дошці, і порає рядок подальший, щоб не затоптувати землю, щоб швидше проростало. Переставляє дошку далі. Вона у чорному чоловічому піджаку, у теплих сукняних бурках, у сірій хустині. Через межу теж садять город. На невеличкій лаці землі відведені під садіння.